Bibliotecile Poetului Leo Butnaru Aici vine sufletul să se bucure, Gândul să muncească, Vederea să împrumute lumină. Aici, în această oază, Împuchinând deșertul și deșertăciunea, Înmulțind iubirea, speranțele. Dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, dar este. Timpul din lăuntrul unei biblioteci este altul decât cel din afara ei. Aici, într-o zi, crești cât alții din afara într-un an, într-un veac, într-o viață. Aici este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Biblioteci teci pentru săbiile ascuțite ale spiritului, pentru săbiile neruginitoare ale cuvântului. Așa ar fi zis Alexandru Macedon, după ce a văzut în vis viitoarea bibliotecă din viitorul oraș, Alexandria